Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til salonen, der altid samler begavede og bremfri gæster, som gerne lufter deres kæpheste om den aktuelle politiske debat. Og sådan to har vi selvfølgelig også samlet i dag. Velkommen Astrid Hav, du er rådgiver i sociale medier og kommunikationsekspert. Tak fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte komme. Og også til dig, Nils Krausek øh, journalist og øh, tidligere tv-vært og konservativ kender. Det kommer vi også til at gøre brug af i dag. Velkommen. Tak skal du have. En øhm, det blev jo en uge i dansk politik, hvor de konservative fik ny politisk leder, øh, og hvor regeringen tog endnu et skridt mod at omstille dansk økonomi til en krigsøkonomi. Begge dele skal vi tale om øh, lidt senere i dag, men først skal vi lige dvæle lidt ved, at I... To øh, gæster jo, ud over jeres øvrige titler, også er aktuelle forfattere. Øh, Astrid, du udkom i slutningen af sidste år med bogen Klimakommunikation fra greenwashing til bæredygtig forretning. Er der for mange, der smykker sig med sådan en lånte grønne fjer, eller hvorfor synes du, der var brug for ja, det er, der. Der er en bog? Der er en kæmpe underskov af greenwashing, og man kan gå på nettet og søge på bæredygtige og et eller andet andet forretning i en eller anden branche, og så kan man simpelthen se, at der bliver kastet om som med de her ord bæredygtig miljøvenlig co 2 neutral og i langt de fleste tilfælde, så kan de her, eller i mange tilfælde, kan virksomheden ikke nødvendigvis dokumentere det. Det er den ene del af det, så der er behov for opgør med det her greenwashing. Den anden del er så de virksomheder, som faktisk gør rigtig mange gode ting, men hvor de enten ikke kommunikerer omkring det, såkaldt greenwashing, eller det drukner, fordi de netop ikke skruer så hårdt op for retorikken som dem, der greenwasher. Så de bliver sådan lidt klemt. Og så har du så i sidste ende dem, som rent faktisk prøver at omstille deres forretning med cirkulær økonomi og, og nye grønne for fordi vi både sådan lovgivningsmæssigt og forbrugermæssigt stadig ikke helt belønner dem, der gør det grønne øh, godt nok i forhold til dem, der, der sviner. Så min bog tager udgangspunkt i, at jeg gerne vil hjælpe virksomhederne både de, de små og de store med at forstå, hvordan kan du undgå og ende i den her greenwashing øh, fælde Okay, kom ud over det eller være greenhose og så find nogle gode måder at kommunikere om din grønne tiltag på. Og der er det ikke nok man bare siger prøv at se hvad vi har gjort. Man skal stadig engagere og inspirere øh, kunderne, øh, i sidste ende og forbrugerne, og borgerne. Så der er rigtig mange udfor bygget ind i det her klimakommunikation. Der er vel også en udfordring for mange virksomheder, at der er jo mange niveauer af det. Så selvom du siger, at du er enormt grøn, så er det jo ikke sikkert, at du er CO2-neutral med det samme. Der er vel også noget omkring kommunikationen af, det kan godt være, at man ikke er helt i mål, men man tager faktisk nogle skridt. Præcis, præcis. Og det, en af de der faktisk er, det er, at mange virksomheder de netop stræber efter det her, men hvornår kan vi kalde os bæredygtige, eller hvornår kan vi kalde os CO2-neutrale? Og min anbefaling vil være, at lade være jagte det her sådan ultimative mål, fordi vi må være ærlige og sige, at alle virksomheder de, de sviner. Alle virksomheder de har en eller anden form for, for klimabelastning. Så kan de blive mindre klimabelastende. Men det er rigtig, rigtig svært at lave en decideret bæredygtig øh, forretning øh, i den verden, vi lever i i dag, også hvis den skal være økonomisk øh, rentabel. Så det virksomhederne kan gøre, det er jo at fortælle om de ting, de har gjort, og de kan sætte nogle ambitiøse mål. Øhm, og så kan de ja, på den måde øh, komme rigtig langt med at skabe en troværdig kommunikation omkring det her. Men mange af dem skal også ind og kigge på deres forretningsmodel. Ja, og der er jo en timing, fordi der kommer nye ESG krav her. I 24 til de større børsnoterede virksomheder fra 25 de lidt mindre over 250 ansatte. Er de klar til at, øh, at imødekomme de krav rundt omkring? Altså, de store virksomheder er klar og skal nok blive klar. Og der er vi, altså, det er mit indtryk i hvert fald i Danmark, at vi er sådan rimelig gode til at efterleve de her krav. Det så vi med GDPR og andre ting. At vi skal nok komme med. Vi er sådan lidt duktagtige i Danmark, når det kommer til de her ting. Og det, det, det er en rigtig god ting. Det, der bliver udfordret, det er SMV'erne, altså dem, der er under de store virksomheder, som så måske om nogle år skal, skal lave de her rapporteringer. Fordi at de store virksomheder skal kortlægge det her ned i værdikæden. Det vil sige, at en lille virksomhed som min kan i sidste ende også blive underlagt nogle krav, fordi jeg skal, skal give dem videre oplysninger. Det er i nogle ret altså store byråkratiske krav, ja. som også mindre virksomheder måske kan have lidt svært ved Ja, skal helt ordentligt. Så gør man sig selv en tjeneste ved, at, altså ved at, at kigge på de her bæredygtighedskrav, ligesom man kigger på finans. Altså, der skal simpelthen være orden i penalhuset. Du skal kunne dokumentere det, du siger det, du gør. Du skal have nogle mål, men også nogle realistiske mål, og så skal du have nogle eksterne revisions sore til ligesom at, at, at gennemgå det for dig. Vi skal tale mere om klimaet og virksomhedernes ansvar, når vi når til din kæphest, men først skal vi lige omkring din nye bog, Nils Krausik her, som jo er en noget anden genre Ja, det kan man. Det kan men også man. dyster det, ikke? Jeg råber, det er lidt, der er lidt dystopi over det, ikke? Men, men, men, der er jo men, nok men, mange, der, der kender dig som forfatter, og som, eller som journalist og som tv-vært, men du har jo også formået at skabe en karriere inden for det, vi kan kalde hvad, politiske krimier. Du startede for over 20 år siden med Kongekabale, og du er udkommet med fem romaner de sidste tre, hvor vi følger journalisten Ulrik Thorp. Hvordan kan det være, at du sådan langsomt har skiftet journalistikken mere og mere ud med fiktionen? Åh, oh, det, det, altså, jeg ved det ikke. Altså, da, da jeg lavede Kongekabale, og det er rigtigt det, over 20 år siden, øh, der havde jeg så nøje, men det var ligesom det. Og så tilbage til journalistikken, og, og så tog ligesom det ene over det andet. Øh, og så lavede jeg så år her for, for fem år siden, og sådan holdt op. Ikke? Altså, der gik næsten 20 år, og så kom to ikke. Altså, og, og nu kommer de så noget hurtigere. Øh, og jeg tror... Ah, jeg, altså... Jeg tror, der er to begrundelser for det for mig i hvert fald. Det ene er, at, øh, at der simpelthen der er kommet... Jeg havde virkelig noget på hjertet, da jeg skrev Kongen Kappale i sin tid, altså om politik og magtkampe inden for politik, og hvad der sker, når, når kæden hopper af, og, og mm. alle gode kræfter bliver destruktive i forhold til den. Vi ser det indimellem politik, og, og, og, og der havde jeg virkelig... Altså, det, jeg brændte for at fortælle den historie og så ved jeg så var det måske som om at at alt gik godt i samfundet tingene gik fremad, og der kom flere demokratier og alle blev mere glade og økonomi og alt muligt andet og så og jeg jeg tror at det brændstof som i hvert fald jeg skriver på det er at der skal være, der skal være et eller andet der skal være et eller andet galt ikke? der skal være et eller andet som man skal du kæmpe for du skal bruge for. et mørke ja eller i hvert fald et eller andet som man skal kæmpe for og så tror jeg at øh, nu, er jeg, nu er jeg blevet 60, ikke? Altså, og, og, og, og jeg har altid været sådan, opfattet mig sådan en, som en, som, som var fast overbevist om, at i morgen bliver bedre end i dag, og i dag er bedre end i går, og, og, det, og, det, og det gør det næsten per automatik. Og det har jeg, jeg tror stadig, at dagen i morgen bliver bedre end i dag, men det er gået op for mig, at vi skal kæmpe for det. Ikke? Det kommer ikke af sig selv. Og det, har været det brændstof, som jeg i hvert fald har lavet de her seneste øh, bøger i serien om journalisten Udrager Torp. Øh, øh, og jeg kan mærke med mig selv, at hold op, jeg kan sgu jeg kan, jeg kan jeg kan, bare, du kan blive ved. Jeg kan, ja. ja, det, det, mig ind, <laughs> det jeg mig ind. <laughs> og nu begynder de jo også at blive filmatiseret. Ja. Du bliver sådan den nye Jussi Adler lige om, ja, men, Jeg vil sige, mindre kan gøre det, men, men, men, men det er rigtigt, at, at, at han sælger virkelig mange bøger. Altså virkelig, virkelig, virkelig, virkelig mange bøger. Men, men det er rigtigt. Mørkeland, som jeg udgav for fem år siden, den kommer i biografen her til med Anders Bertelsen i rollen ligesom i Kongen Købal og Nikolas hmm. Bro og, og, og, og, og Charlotte Munk og nogle af de andre. Og, og så sidder de og arbejder lige i øjeblikket på, man manuskriptet til Fandens Forår, som var, var træeren, som så efter planen i hvert fald skal, skal komme. Altså, meningen er, at serien skal filmatiseres. Lad os nu se. Altså, hvis det bliver en katastrofe i biografen til efteråret, så stopper festen. Men hvis det går godt, så er det meningen, ikke? Ja. Kongekabale blev jo en, en stor succes, ja, det det. men der var jo også nogen, der syntes, at det var lige tæt nok på virkeligheden. Du øh, kom jo, øh, et var, du var journalist, du havde jo også været pressechef øh, hos de konservative, ja. og der var jo nogle konservative nøglefigurer, som ja. følte sig en lille smule udsat. Det var der, ja. Det Hvad er var der sket? Jamen altså, der, altså, da romanen udkom, der, der, og det er jo rigtigt, der var, der var, det var sådan lige efter med Per og Hans Engel og hele den der vanvittige magtkamp, som, som, som jeg jo også blev involveret i, fordi jeg var Per Stimøllers mand, kan man sige, som, som, som pressechef i en, i, i en periode. Og så kom romanen så et, et par år efter. Jamen altså, der, der, der var der, der blev det var Gyldendal der var mit forlag dengang, og de, der blev truet med nedlæggelse af fodforbud og en sag mod mig og Gyldendal og alt muligt andet, der går fra, fra nogle af dem. I, i, i partiet, som, som følte, sig, øh, følte sig udstillet. Der var nogle af de karakterer, som de måske ikke syntes var så ja, flatterende, selvom de kunne genkende sig præcis, selv. Præcis. Ja. Altså, okay. Vi alle sammen blev gode venner siden da, men det tog nogle år. Nu skal vi øh, bruge øh, din viden fra ja. det rigtige politiske ja. liv ind i de konservative, fordi øh, de konservative har fået ny politisk leder. Lad os tale lidt om Mona jul. Ja, efter Søren Pabes meget tragiske dødsfald i sidste uge, så skulle der jo vælges ny politisk leder, alle havde regnet med. Spået, det blev Mona jul. det gjorde det også. Hun blev udnævnt onsdag. Krause, hvorfor blev det hende? Den første grund, og den er ikke nødvendigvis specielt flatterende for, for, for Måne Jule, det var, at der var ikke rigtig andre. <laughs> altså, man kan det sige, er jo efterhånden blevet en historie, der gentager sig yeah, lidt konservative for yeah, det var jo også derfor yeah, pæbeblæde yeah, i sin jamen, tid. Jamen det er, det er rigtigt, og det er jo aldrig den optimale måde at, at starte på, nemlig at man får magten i stedet for, at man tager den. Altså mm. fordi når man får magten, så kan man jo, så kan den jo blive taget fra en igen, mindre man er... Ligesom man men kan er i stand, der omvendt også være lidt mere ro på bagsmækken, hvis man ikke sådan skal ind og kæmpe voldsomt jo, for den? Jo, jo, jo, men, men nogle gange kan, kan der godt være for meget ro, ikke? Altså, øh, <laughs> <laughs> men, men, men, men det er rigtigt. Det er så fordelen, at, at der er ikke der er ikke tilsyneladende i hvert fald, er der ikke, er der ikke øh, brudflader i øjeblikket i opbakningen. Men lad os nu se, fordi vi ved jo ikke rigtig, hvad hun er for i endnu. Øh, jeg skulle hilse at sige, der er, altså, der er i hvert fald forskel på, når man så billeder af Søren Pape på sit kontor, så var det med Dannebro og noget forsvar og noget, noget dronning Margrethe. Det var gudkonkefædre. Ja, det var det, og det var helt ind i knoglerne, man mm. så ligesom på baggrunden. Og det er blevet bemærket i konservative kreds, at, øh, at der står sådan et, et billede i baggrunden af Mona Hjul i hvert fald på hendes gamle kontor var et, der var sådan et maleri af en, øh, en, øh, en kvinde der til sydende sidder og onanerer og man kan sige... at det ved. Akk og ved. Arke kan og du ved, se, vi er konservativt? kong Frederik her? Altså, men, men, men, men, men, men, men det får selvfølgelig nogen til at sige, gud, er hun, er hun i virkeligheden kulturradikal, ikke? Mm. Øh, og og på, andre synes jo, det er vældig forfriskende. Men man kan sige, det hun nu skal, det er jo, nu skal hun vise, hvad hun er for en konservativ. Altså, det ved vi ikke. Nej, vi ved ikke så meget om hendes politiske Nej. linje, men det er rigtigt. De fleste vil spå hende til at være mere den socialkonservative ja. linje, mere det vi kalder Frederiksberg-konservatismen. Ja, ja. ja. Men jeg lader mærke til, da hun selv skulle præsentere sig på sit første pressemøde onsdag, hun havde meget travlt med at tale til baglandet Præcis. og forsikre dem om, at de gamle konservative mærkesager skulle nok stå på mod for. Jeg har lige taget et par klip med fra pressemødet. Prøv at høre, hvordan hun selv taler om det. Jeg er jo helt rigtig konservativ. Og fremover, der vil jeg også være garanten for at holde fast i vores udlændingspolitisk politik, vores forsvarspolitiske politik, vores retspolitiske og vores kærlige familiepolitik og livsvigtige sundhedspolitik. Det er alle de klassiske sager, så selvom nogen vil sige, at er hun i virkeligheden en radikal, så er det det er forsvarer. Hvorfor er det så vigtigt at få slået det fast for hende? Jeg tror, det er for, for at skygge for det der maleri af den åndernerende kvinde i baggrunden. Normale, altså, altså det, er jo for, det er ligesom for at berolige en Jarl og en Markus Knudt og andre om, at... at, at, at skal hun kan... ikke stå ved sig selv? Skal hun ikke så autentisk sige, om det er den her type af konservativ, jeg er, I har valgt mig, her er pakken? Eller den går ikke ikke, de konservative, jo, jo, det gør det, men... men øh jeg tror, det er jo meget klogt af at hende lige at gøre det på den første dag. Ikke? Lad, os nu se. Altså, lad os nu se. Vi ved meget mere om et halvt til et helt år, men, men, men hun, altså, hun, skal, hun, skal, hun skal både gribe magten, og hun skal tage den, og hun skal, hun skal overtage magten i organisationen. Hvis hun ikke gør det, så... Øh Altså, det er så voldsomt at sige, at så går det galt, men, men, men, men så, så, så bliver det ikke godt. Altså hun skal blive... I Venstre har man det der med, at man har en høvding mm. øh, hos de konservative. Der skal man have en chef. Ikke? Og, øh, og, og, hvis, og, og problemet med de konservative, det er, at det er sådan en, en lidt, lidt, nogle lidt uregerlige, så er der nogle Freksberg-konservative, så er der en isenkrammer i Nørre Snede, så er der en eller anden professor for Aalborg. Altså det er sådan en, en mærkelig sammenrand af, af, af snudsfornuft. Og hvis der ikke sidder en virkelig, virkelig på toppen og bestemmer, så, så er det et værre okay. Derfor er det jo også vigtigt, hvem hun har omkring sig. Ja. Vi så, at uh, Søren Pape havde meget tro i uh, Søren Vandsø. Uh, dem, der så uh, bisættelsen, så også, at det var ham, der holdt en tale til sidst. Uh, må vi gå ud fra, at han også er fortid i de konservative? Næ, man kan sige, den første melding, det er jo, at, uh, at, uh, at han bliver. Øhm, og, øh, og sådan som jeg hørte det, så var det sådan en, efter en opfordring for hovedbestyrelsen om, at han blev, og øh, ja, ja, lad ham så blive, men, men, øh, men... Tror det er klogt? Nej, det tror jeg ikke. Altså, måske lige de første par måneder eller til sommer, men jeg tror, det vil være klogt. I særdeleshed for Mona Jul, men sådan set også for Søren Vandsø, at, øh, at hun, hun stiller sit eget hold. Det skal hun simpelthen. Mm. Astrid Hav, øh, du er jo ekspert i de sociale medier. Hvis vi nu skal lære Mona Jul at kende sådan lidt mere i hendes digitale persona, hvem er hun så? Jamen så tror jeg, at man godt kan blive lidt skuffet og faktisk få det samme billede, som det, hvad hedder det, Graus er inde på her. Fordi hun, hun har det her, og man kan også se mange af hendes politiske kolleger og sige, at hun er meget slagkraftig, og hun mosler ligesom på. Billedet bruger hun også selv, men når du så går på hendes sociale medier, for eksempel Instagram, LinkedIn, hvor jeg har fulgt hende også gennem flere år nu så har hun på Instagram set, at ser, der hedder Mona Mener. Så tænker jeg, okay, det er godt. Så får jeg nogle slagkræftige holdninger her, lidt apropos den her hverdelen, hun mener. Øhm, og så er der en af dem, en de seneste her fra 25. februar, som handler om, at hun ikke fortryder noget. Hun fortryder ikke, at hun ikke var flittigere i gymnasiet, eller hun fik en knæoperation. Altså nogle, skulle jeg sige det, men sådan nogle lidt underlige ting, hvor jeg tænker, at jeg kommer ikke rigtig om, og det er ikke rigtig noget, der for alvor altså gør ondt, eller hvor man sådan får et indblik i, i personen. Hverken menneskeligt eller personligt. eller politisk mm. i virkeligheden. Ikke? Og dem er der en del af. Hun har en anden også på Instagram, hvor hun snakker om, at de bedste kampagner og den bedste kommunikation bygger på et godt produkt, på godt indhold. Ellers er det bare tale om varm luft, og det synes jeg, der er rigeligt af. Så hun taler meget om, at der er for meget form, men hun har også selv utrolig meget form. Men hun er jo ellers selv tidligere reklamebyråsdirektør. Ja, og det er jo er det, form. det man kan se? Ja, det er det form. Og det er form. Mm. Så, så man kan sige, at, altså, jeg har sådan, ikke fordi jeg sådan skal, skal, kan man sige, skal søge det der job eller noget, men vi du kommer med nogle anbefaler. Den ene er, at, altså, og, og det er jo også det folk navn hun er samtidig meget autentisk, så er det også et eller andet med, at hun skal ikke lave for meget om på sig selv, som du også lidt er inde på, Mette. Ikke? Altså, hun skal på en eller anden måde bevare den her autenticitet, som jo kan være rigtig svært på sociale medier, fordi det er enormt medieret og i iscenesat. Men det skal hun på en eller anden måde prøver at ind, at hun stadig er, er, er Mona Juhl og stadig er autentisk. Øhm, og så tror jeg også, hun skal passe på med at blive fanget af det her øh, cirkus, som sociale medier også er, hvor du hele tiden skal lægge noget på, og det bare går hurtigere og hurtigere. Så i virkeligheden have et hold af, af konservative øh, unge, som, som, øh, som er erfarne til at tage nogle af de her kampe på sociale medier, og til egentlig at tale hende op, og så i virkeligheden spare en lille smule på kræfterne, og så være i det for, for det lange løb, frem for sådan en, nu, nu laver vi en, en sprint på sociale medier, og begynder at poste helt vildt, fordi den form for, for kan man sige, formand på, på social media, den er tiden løbet lidt fra. Heller kvalitet en gang imellem, og det er jo stadig relativt høj frekvens et par gange om ugen, eller sådan noget, ikke? Mm. men fremfor, at man meget tænker, nu skal jeg ind og overdøve de andre, fordi det, det er stort set umuligt, det medielandskab der er derude. Men der er jo den udfordring, at politiske partier i dag er blevet deres formand. Altså, man skal kunne kende personen, der står i spidsen. Og hvis man kommer ind som sådan ret ukendt, som Mona Jul nu er, og der ikke er mere end et par år til et valg, så har man vel rimelig travlt med at blive kendt, simpelthen. Er der gode øh, muligheder for det i de sociale medier øh, altså, Hav? eller hvordan skal hun begære? Altså, er det, som du siger, der er mere kvalitet, mere, mere autenticitet, eller hvad skal der til? Ja, det er det og så skal det, jo, som hun faktisk selv siger, hun skulle gå tilbage og læse sine egne opslag og tage dem som inspiration. Altså, der skal noget mere indhold ind, der skal være nogle, nogle mærkesager. Jeg synes at nogle af de mærkesager, hun har haft også på, på LinkedIn, har drejet sig meget om, om miljøerhverv, Det har været hans ordførskab og blandet andet for virksomheder, hvis der skulle komme en ny nedlukning. Siger, det, er sådan, det er måske ikke sådan lige den hotteste sag lige nu, altså det er ikke det, der sådan, er det, som erhvervslivet står frygter allermest, så har hun været optaget af den her sag om Ildsvind, som også er rigtig fint, men, men hun skal jo ind på en lidt større klinge der. Så det er i hvert fald noget af det, at det, vil sige, at der skal jo være det her indhold, hun så kan bygge sin kommunikation op omkring. Og det indhold bunder jo også i, at hun skal også være i stand til at ture og gøre sig upopulær hos nogen. Jeg læste her forleden dag, jeg tror det var... Æh, faktisk i Berlindsk. Jeg tror, det var Thomas Bern Henriksen, som også trak lidt på de erfaringer, som, som han har som søn af et konservativt folketingsmedlem, hans far Ole Bern Henriksen i 80'erne, mm. hvor, hvor han blandt andet sagde, koncentrere dig nu, Mona Hjul, så sådan husker jeg i hvert fald, at han, han skrev det, Koncentrerer nu om de store byer og store byvælgerne. Skib landbruget, altså ligesom Venstre og Danmarks demokraterne om at have landbruget, og så, så kørt den, den grønne klimafdeling. 100% ind, sådan at der er nogle store som rent faktisk kan se sig selv i den politik. Men det kræver jo, at hun tør så gøre sig hamrende upopulær. Ikke bare i dele af vælgerhavet, men også i dele af det konservative bagland. Mm. Det skal hun ture. Det skal hun have styrken til. Og det kræver, at hun har organisationen, den konservative organisation i sin hulehånd, mm. inklusiv en generalsekretær. Det, der også skete onsdag samme dag, hvor Mona Juhl blev udnævnt eller udpeget af gruppen, det var, at regeringen præsenterede endnu en oprustning af det danske forsvar. Så lad os gå videre til en af de andre store temaer i ugen. 40 milliarder ekstra til forsvaret over de næste fem år. En udvidet værnepligt fra 4 til 11 måneder, der samtidig skal sidestilles mellem kønnene Og etableringen af en brigade på 6.000 mand, som ingen dog endnu helt kan svare på, hvor skal komme fra. Det er nogle af initiativerne i regeringens nye forsvarsudspil. Rusland har omlagt til krigsøkonomi, og det må vi også gøre, sagde Mette Frederiksen. På vi europæer igen befinder os i en tid, hvor vi må kæmpe og stå op for de idealer og værdier, vi tror på. Og det gælder ikke kun med ord og med samhandel. Nu handler det om våben og oprustning. Ja, russerne kommer, og vi skal selv være beredt eller hvad, Niels Krausekær? Altså, for din kæphest er jo, at nu må vi måske også slappe lidt af med alt det sort snak om krig og prepping og dystre tider forud. Ja, jeg synes, jeg synes, det, jeg synes det bliver for meget. Altså, jeg, jeg er helt med på, at Putin er en skidt og Ukraine det er en tragedie, og at, at vi skal have noget opruste vores forsvar og sådan noget, fordi sådan er realpolitikken i øjeblikket, men, men altså det der med for eksempel prepping, altså at man får nærmest indtryk af, at man er, en, man, er en, man er en dårlig og uansvarlig borger, hvis man ikke har, har, har vand og med til i hvert fald mindst 14 dage i sin, i sin kælder og, og beredskabsstyrelse og alt muligt, der nu deler pjæser ud, og Mette så hun er virkelig, virkelig god til, til, til, til den her 1938-retorik, ikke? Jeg, jeg, altså, jeg, jeg, står, jeg, står, jeg står helt af. Og hvad er det, du... Men sagde du tidligere, at du var jo også... Du, de sidste 20 år har vi også været i en virkelighed, hvor det bliver bedre dag for dag. Ja. Det er jo ikke virkeligheden Vi har forsvarschefer i alle lande omkring os, der står og siger, gør jeg nu klar? Ja, ja. Er det ikke, ikke rettidig omhul? Jo, jo, jo, jo. Og det er jo også, altså der er masser af ret omhul i øjeblikket, men jeg synes, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, altså for, for, for, for, for det første, så synes jeg, at altså, Ole Væver øh, havde øh, professor og forsvars øh, eksperter og alt muligt øh, meget anerkendt havde her forleden dag, hvor han netop var ude med det her at sige, hold nu op med og snakke som om, at russerne kommer og invaderer øh, øh, Europa i næste uge. Æh, Altså, det kommer ikke til at ske. Altså, det, der kan ske, det er, at der kan komme nogle, nogle, nogle provokationer ved grænsen til nogle af de baltiske lande, hvor et eller andet, men altså, der, altså hans budskab var, at den del af det, er der altså styr på. Ikke? Og, og jeg synes, vi kan, vi kan, vi kan simpelthen ikke være det bekendt over for vores børn og vores børnebørn og gejle det her op som om, at, øh, at, øh, at 3. verdenskrig prøver ud i næste uge. Det gør den ikke. ikke? Altså, og, og, og, og der er masser af problemer. Der er Donald Trump, og der er Putin, og der er alt muligt andet. Og der er øh, renten, der er for høj. Og sådan. Altså, der, der, der er masser af ting, og sådan, sådan er det jo næsten altid. Nogle gange lidt mere end andre gange, og i lige øjeblikket er det lidt mere. Men altså, hold nu op. Altså, få nogle af de fra kælderen, og så åbn det, og så, og så gå i gang med at have lidt rart også, ikke? Er du prepper Astrid? Nej, det er jeg ikke. Men jeg er flyttet i hus her for, øh, for et det halve siden, så nu har jeg en kælder, og jeg går og overvejer, om man lige skulle afsætte en, en enkel reol til det er noget. Ikke prepper. Er du det? Æh, hvad for noget? Altså, altså. Overvejer. Ja, overvej. jeg det da helt sikkert. Ja, det gør det. Altså, jeg, jeg ser det lidt anderledes end dig. Jeg synes også, det kan blive det hysterisk. Der, der, hvor jeg kan hisse mig lidt op, øh, ligesom krav. Så det er måske når der går sådan, øh, altså når nogle af de her typiske amerikanske rige, de går i gang med at bygge bunker og ligesom skabe sådan en samfund og Men jeg kan godt forstå, at der er nogen folk, der tænker hvad kan jeg gøre? Og i virkeligheden så har jeg undret mig over, at, at man ikke fra regeringssiden har, har gjort det, som man gør i Sverige Tyskland, mm. netop siger til borgerne, I kan godt gøre en lille smule. For jeg tror, det her med, at man ligesom, som borger selv gør lidt, det kan føles meget godt over for det her store monster, altså Rusland, Putin, som man ikke rigtig kan overskue. Så det er sådan den lille handling i det store. Så det er sådan der... en, en pædagogisk øvelse i at skræmme livet af folk. At du, du øh, nej, for? egentlig det kan faktisk give en tryghed. Man kan så diskutere, om det giver en falsk tryghed, hvis ja. jeg har fyldt min kælder op ja, ja, ja, med doser. det er nok mere ja, ja. det. Men det, der er reelt, det er jo en anden form for. Altså, cybertrussel, øh, at der er nogle, måske noget, noget strøm, der der falder ud, eller et eller andet. Det er jo, det er jo det er nok mere retorikken omkring det, vi skal have på plads. Men jeg tror, folk handler også lidt i afmagt. Og så er der måske også nogen, der bare du ved, var spejder som unge eller et eller andet, og bare synes, det her skulle være meget fedt lige altså, Danmark er jo faktisk et af de få lande, hvor man ikke har været ude og opfordre til prepping, når du ser i forhold til vores nabolande. Ja, og det kan næsten skabe sig lidt politisk paranoia. Hvad er det, politikeren ikke fortæller os? Hvorfor er det, de ikke fortæller os? Politikerne har jo simpelthen bare en DNA-tradition. Det en helt anden historie Men der er altså en del danskere, der er begyndt at tage det her til sig. Jeg vil bare sige, at Spidersport og andre friluftsbutikker, de kan godt mærke, at de her varer begynder at blive reddet ned af hylderne. I får lige et par tal. Salg af, sal af vanddunke er stedet med 600 procent den seneste måned. Salg af vandrensningsprodukter er stedet med 500 procent i forhold til samme periode sidste år, og salg af trangiaset er stedet med 50 procent i forhold til samme periode sidste år. Krause, er det ikke meget godt at være altså, hvis, det er da dumt er at sidde helt, der uden overlevelseskitet hvis er nu her ikke er og det, varm? Det er fuldstændig vanvittigt. Og, og det, det er som når under strækker at folk køber Skær eller, eller toiletpapir, når der kommer corona. Det er det rene, rablende, vanvid. Og det, jeg synes, der er aller værst, det er, at der er nogle politikere, og for den sags skyld også nogle medier, der er med til at banke det her op i nogle højder, hvor ingen bør opholde sig, og hvor i hvert fald ikke vores børn og børnebørn bør gøre det. Jeg tager lige et uh, klip fra uh, Mette Frederiksen, fra hendes uh, uh, fremlæggelse i går, hvor hun talte om, uh, om det her skisme. På en måde, hvor vi ikke omsætter alvoren til frygt, men hvor vi omsætter alvoren til handling. Det er bare handling, Krause. Det er det... bare at være beredt. Vi, altså, jeg synes, det er fint, at vi får en brigade, der, der, der, der kan noget, og vi får noget antiluftskødt og noget uh, luftforsvar. Det synes jeg er fint, fordi vi, vi har virkelig udsultet det, og, og Putin er, skal vi stå for. Det, det er slet ikke det, men det er den der, det er den der retorik. Om, at, at 3. verdenskrig kan komme i næste uge, eller om en måned, hvis vi ikke passer på sådan. Noget. Det, ah, det er heller den... ikke ugen, altså, hvis man ah, ser jeg... fhs rapporter, så er det jo inden for en årrække, måske tre til fem år, hvor man siger, der kan Rusland være klar ved den baltiske grænse. Ja jo, jo. men, men og, og hvad er det så, de vil være klar til? Altså det. Altså, det, det jeg, altså, jeg, jeg jeg står helt andet med de tal, du har på spejdersport. Jeg synes, altså, det er altså, at vi er blevet fuldstændig vanvittige. Altså Hav, er det også et politiker trick, siger jeg nu, og det er virkelig ikke for at tage alvoren ud af det, mm. men og, øh, selvom Grau så gerne vil have det, at øh, og, og spille på frygten. Altså i forhold til hvordan øh, der også kommunikeres, vi ved på de sociale medier, at noget af det som, altså news travel fast, hvis det har et, sådan lidt en, en mørk side. Er der, er der også noget kommunikation i det her, som politikerne spiller på? Altså, frygt virker. Det ved vi. At frygt kan, kan mobilisere, og frygt kan skabe alle ja. mulige vanvittige ting. Man kan også skabe forandring og, og sammenhold, som vi så altså under corona, som, som synes jeg er et godt eksempel på det. Og jeg synes i virkeligheden, at, at regeringen her med det franske har været tilbageholdende, og det er virkelig det her sådan, informationsvakuum mellem det, vi hører fra nogle af nabolandene, og så til, at, at regeringen selv er ude og sige, når man, altså, at man kunne gøre et eller andet som borger. Så jeg, jeg tror, det er det vakuum, det er opstået. Og så er der selvfølgelig nogen også, hvis man går ind og, og googler prepping, jamen så er der simpelthen en hel side altså på Google med annoncer, før jeg kommer ned til et eller andet, der bare var en lille smule informativt. Så der er også en kæmpe business i det her, som sig lidt ind på medierne, det giver gode klik osv. Så der er, sådan en, der er sådan en hel industri omkring det her, som, som synes det er godt. Men der er ingen tvivl om, at, at frygt virker politisk. Jeg synes ikke, at det er kort, som regeringen har overspillet her. Mm. Jeg slutter lige den her øh, blog med at spille et øh, sidste lille klip fra Mette Frederiksen, som også bliver spurgt til, om hun selv er prepper. Jeg kan i hvert fald sige på den måde, at der er ikke noget i min kælder. Konserves eller øh, varmetæpper eller noget tilsvarende. Jeg har ikke selv været på sådan et kursus, og kommer det heller ikke. Hørte du det, Astrid? Jeg Nogen har så... varmetæpper. Det var det, jeg hørte. Nogen har så inklusiv jo Bank gjort sig lidt lyst om, at hvis angrebet kommer, så går Mette Frederiksen nok ikke ned i sin egen kælder, så har hun nok nogle andre foranstaltninger. Lad os bevæge os videre til din kæpeste, Astrid. Pak bilen og inviterer hele familien på ferie i vidunderligt Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel. Ja, fordi nu skal vi til noget ganske andet. Øh, Krause, hvor mange gange har du som Deadline været sagt den frase? Nu skal vi til noget helt andet. Jeg har i hvert fald gjort det, når jeg synes, at, at springet var, var så voldsomt, at man sådan ligesom pædagogisk måtte forberede sererne på, ja. at, at, at det her, det, det er altså voldsomt. Ja, og det er også det skift, vi skal ud i nu for lytterne, så det er godt, du lige kan lave den ja. oversættelse. For Astrid, øh, din kæphest, øh, det er jo en art sådan, forbrugeroplysning, måske til den øh, politisk bevidste Forbruger. Ja, og så er det en opfordring også til, til dansk erhvervsliv om lige at, at vågne op og, og være opmærksom på det, der sker. Og der er jo faktisk en, en fin overgang, synes jeg, fra, fra Krauses Kæphest. fordi hvis du skal ud og, og købe alt det her Prepper-udstyr osv., eller du bare har givet op og sagt, verden går alligevel under, nu shopper jeg amok, <laughs> så vil du ret hurtigt støde på annoncer fra de her kinesiske webshops et Temu øh, og Xi'en. Xi'en, som primært har tøj, og Temu, som både har tøj og alt muligt andet crap. Øh, og de har altså i løbet af det sidste års tid to øh, overtaget rigtig store dele af, af den danske e -handling de ligger ligesom, eller Shein ligger nummer syv øh, af danske, altså det, som danskerne de shopper på, øhm, og, og Temu bevæger sig øh, op øh, med, med, med stor hastighed, og det kommer til at ramme dansk erhvervsliv, øh, fordi der er rigtig mange af de her danske webshops, som ikke kan være med. Det, som både Temu og Shein gør, det er, at de producerer enorme mængder øh, produkter. Øh, Shein øh, har, er blevet verdens største modkoncern og har 470.000 aktive produkter i webshoppen, og her er der sådan, hver dag kommer der 7.200 nye produkter. Der er nogle forskellige tal derude. en men hver dag. Nye produkter. Og det, de så sig selv siger, Shein, det er jo så, at vi producerer først tøjet, når der ligesom er en efterspørgsel, så det på den måde er mere klimavenligt. Men, men det er jo en joke med alt det her tøj. I sidste ende der nogle forbrugere. Jeg har også selv en teenager-datter derhjemme, og vi har nogle diskussioner om det her med, hvor det er fornuftigt eller dissideret uansvarligt at købe ind på, på Shian. Men hvorfor skal du gøre dig sådan til smagsdommer over, hvor folk køber ind? Ja, men det sker af flere grunde. Altså du kan sige på den ene side så har du sådan et geopolitisk spil, hvor hvor de her webshops, de, de underbyder danske virksomheder. Øh, Christiane Schaldemose, som sidder i Europa-parlamentet for socialdemokraterne, er selv ud at sige også at, at de lever ikke op til øh, eller de underminerer den forbrugerbeskyttende EU-lovgivning der er. Men hun siger også at det at der er umiddelbart at det ikke lige er noget lovgivning, der forhindrer det. Så det eneste, vi gør, det er at advare danskerne om at bruge øh, de her shops. Det kommer med, med, med luftfragt, så priserne er steget øh, på luftfragt. Øh, og, og den sidste ting, jeg også bare lige vil nævne, det er, at altså, Temu er blevet den største annoncør på, øh, på Meta. Det er sådan lidt ironisk, at Meta lige nu tjener enormt mange penge på de her kinesiske giganter. Men det betyder faktisk også, at priserne for danske virksomheder, når de skal annoncere på øh, Metas platforme eller på Google de er også banket været. Så, så du er udnået konkurrence, og så er det et kæmpe øh, forbrugers fordi vi kommer til at købe meget mere, end vi egentlig har brug for. Det er en fantastisk historie, du har der, fordi jeg har slet ikke altså, vidst noget om jamen, det. det. Det er på en Men, måde glad for, at jeg kan bringe <laughs> det til tål, for det også lidt, jeg er sådan helt, ah, det er det her. Jamen, jeg, det går nu over for mig, at jeg selv er blevet fanget i det der, fordi... <laughs> fordi for, du har for, også en oplagt jamen, jamen, jamen, altså, der, der, jeg, altså Gennem lang tid har jeg set masser af nogle annoncer på Facebook omkring sådan noget, sådan noget en, en, en lille metalplade, man kunne sætte op til noget hvis hængsel på ens var, var, var, var Hvis det var gået lidt i stykker Og jeg tænkte, det var sgu egentlig meget smart fordi jeg har, Min datter har, har manglet en, en, der har en love i lang tid i sit køkken Fordi det var gået lidt i stykker Og det har irriteret mig meget mere End det har irriteret hende, kan man sige Og så så jeg det, og så tænkte den køber jeg sgu ikke? Og, og det kostede 130 kroner altså, Så det, jeg klikkede og betalte og så kom der, fik jeg en mail om, at den, den kommer inden for 12-14 til dage. Jeg tænkte, det er jo sgu da 12-14 dage, altså hvis der er et eller andet fjernlag at få hjem og fikse, eller hvad det nu måtte være i Grenaa og sådan noget. Altså, tager det og så, finder jeg ud af, at, at, at så fik jeg en mail om, at nu var det pakket i Beijing. Og, og, nu, og nu, nu blev det altså, flot over. Og så tænkte jeg, hold da op. Altså, I det øjeblik, jeg klikkede og købte, så, bing, har der, så, så, så er der en eller anden kineser, der har... Der, og jeg anede det ikke. ikke? Og, og, men det kom efter 12 dage. Ja. Men vi har jo fået masser der, af varer alt, der dost, fra, fra Kina. Altså, ja. Hvad er det særligt problematiske omkring de her sites, øh, som som tager over, jeg tror, ja, det hører altså dig. Der, der er sindssygt mange ting, og det, man, bliver sådan helt, man bliver faktisk lidt skør at dykke ned i det, fordi både er der sådan forbrugerhensyn, øh, der er nogle undersøgelser, der peger på, at der er kemikalier i rigtig meget af det legetøj, som Temu sælger, rigtig meget af det tøj, som Shien sælger, men det er lavet af polyester, og der er mikroplast og alle mulige andre ting i. Så selvom de tøj så ekstremt billigt at man nærmest er idiot som bare køber et stykke tøj fra Shein, man køber som regel 10 og du kan se på sociale medier også hvordan betalte influencer man også bare almindelige bruger, laver de her Shein hauls, altså hvor de får sådan en pakke og så pakker de ligesom, du ved 20 ting ud fra Shein hauls. Ja, Shein hauls. Mm -hmm. Og så kan du også se hvis du går i genbrugsbutikker, jamen der kommer rigtig meget af det her Shein. Jeg gik ind på DBA, den blå avis og tjek på på Shein og så vil du simpelthen se, der står ubrugt, ubrugt, ubrugt. Altså, så vi får simpelthen skabt sådan et mere forbrug og sådan en affaldsmaskine i virkeligheden. Og som er det helt modsatte af det her, på alle de der krisesnak, vi har haft, som verden har brug for lige nu. Og jeg skal ikke gøre mig til dommer, om, hvorvidt man sådan regulatorisk i EU kan, kan, kan lukke det. Men jeg ved at lige nu, diskuterer man i Frankrig et forsøg på at lave sådan en, en lov mod øh, ultra fast fashion. Så det er ikke længere bare fast fashion, som H&M Zara, det her, men det er ultra fast fashion, man snakker om. Hvor man vil pålægge en afgift på et sted mellem 5 og 10 øh, euro per købt genstand. Om det kan lade sig gøre, om de kommer igennem med det i Frankrig, det ved jeg ikke lige nu. Men det er bare for at sige, at der er i hvert fald nogle takter, der peger på, at vi skal gøre det både for miljøet, men i sidste ende er der også noget protektionisme i det, for det her det kommer til at ramme danske virksomheder. Det har det allerede gjort med, med Chile. Og jeg troede jo egentlig, det var Amazon, vi alle sammen gik og ventede på, der skulle komme ja. og overtage alting. Og, det er, også, og det, er jo, altså det er jo sådan ironien i det, at det her geopolitiske spil med Kina, og hvordan vi skal forholde os til det, lige nu sidder man også i USA, eller senatet har faktisk lige gennemført, nej undskyld, Repræsentanternes hus har lige vedtaget en en, en lov, der skal øh, forbyde TikTok. Øh, altså igen også en, en kinesisk øh, platform, øh, fordi de siger, det udgør en sikkerhedsrisiko. Så vi taler også ind i sådan et geopolitisk rum her, også mellem Danmark og USA. Så hvis USA begynder at rykke i forhold til de her kinesiske spillerrykker, viser vi så med, øh, så, så er der også stor politik i det. Og så er der det der helt forbrugerpolitik, hvor, hvor jeg nu har sagt til min datter, hvis du finder noget på Xi'en, så skal jeg nok betale forskellen, for at vi kan købe noget et andet sted. Altså fordi det simpelthen er så billigt. Det er enormt interessant, og, og, og jeg håber, der bliver gjort noget ved det, som du siger. Jeg er bare glad for, at jeg, har, jeg nåede at få la det er bare, den kom frem. Ja, ja, ja. Jamen, alt okay. fungerede. Ja, ja, ja. Alt fungerede. Jamen, øh, med den øh, oplysning til øh, borgerne, Astrid Hav, så øh, vil jeg sige øh, tak til øh, den herre og den dame. Tusind præcis. tak, fordi I ville tage tid til at komme her i øh, salonen med jeres heste. Det er altid godt at mærke, at der er nogen, der virkelig har ja. noget Jamen, der, på hjertet. Der, der når er de mange, vil jeg sige. Oh, jeg, ja, ja. ja. jeg var yngre, så havde jeg faktisk en kæphest om det her med ligestillingen i forsvaret. Men den er jo ligesom... Nu det, den er præcis. ligesom ja, ja, det præcis. har tjek til den. Godt. Jamen, øh, tak fordi I kom, og tak til alle, der lyttet med. Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Ida Hasgaard, på Genhør i Østergaards Salon. Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.